Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ine wa ba'd Prije nešto počnemo molim prije počnemo danše predavanje uzme ne dvije tri minute e, da kažemo nešto na ovo što je naš brat Harrison rekao, a to je jedna od bolesti naših vremena a ona je E, robovanje društvo, robovanje modi, slijeđenje nekakvih trendova koji se nameću. I kad čovjek oboli od toga, on jednostavno e, se ne smiri dok ne dobije ono što je sada u trendu. Bez obzira ono što on ima je po šarijetskoj, onaj, kažem, propisu i više nego dovoljno. Ča Allah mu je dao nešto da ima, ali čovjek je pa pao društva, podbucaj modi i ostane stvari. Jednostavno, podaje sve, da je sve posuđuje da bi on kada izađe na ovocu bio trendu, da bi li rekli da on u modi, da je onaj cool i tako i dalje. To je bolest. To vas treba liječiti. Islam ne zabranje da čovjek se joj kupi dobru stvar bio to mobitel, auto bilo što, bilo što. Ali je bolest da ti kupiš mobitel danas i poslije 15 dana ga mijenja zato što dođe novi model, i poslije 2 mjeseca ponovo mijenja zato što je treći model i tako dalje. To je ta bolest. E, zato musliman uvijek mora da ima svoju ličnost. Uvijek. I to je ono što razlikuje muslimana. Gdje kod da pravog muslimana. Gdje kod da ga baciš ne mijenja se. Zato se musliman ne istop i u društvo gdje dođe. On topi društva. To je pravilno. Nažalost, danas, originalni muslimani koji se rodili kao muslimani, oni se istopi u društvu. Oni se istopi u društvu. Takmiče se sa onim ološem koji u društvu živi, ko će više da se istopi, više da, dok, da dokaže da je veći klošar. I na prilike, događa možda da vama smijem poznat, u Francusku jedna žena primila Islam. I kada primila Islam, stavla nikad. Utešla na kasu, podam se, kupovala, Kada se radila muslimanka koja je otkrivena bila, koja je njoj došla rekla on, naš, na, mi smo ovdje on, na, u tješkoj situaciji, samo. moment, mi smo u tješkoj situaciji ovdje i tako dalje, treba malo se prilagotiti okolini, onaj, ovo ipak nije naša država. Kaže, nije naša država, ovo je moje država pa. Ovo moje država. Ja sam francuskinja, ovo je moje država. Ja se od svoje države ponašam kako ja hoću. Dok ona muslimanka koja je originalna muslima ostala slabosti što ja znam, onaj, prilagodila sa tom društvu, da kažem. Tako da, pogotovo danas kažem omladina, a vi ste, a većina vas je tu omladina, treba posebno pažnju dobrati tome. Jer se svaki dan nameću trendovi djevojkama i mladićima. Zato je, da se nam nije ostavio u vjeri, čak i frizur ti kako mora da imaš. Čak frizuru. Imaš uslu frizuri, ne smiješ liša pola glave, ne smiješ ovako. Ne smiješ, ima frizuru koja sliči frizuru nevjernika. To je stoki haram islam. Kako ta frizura vila. Ako se nevjednici odlukuje od prekoj frizuri, specifično za njih, kogod se ošiš takav način, on je učinio haram. Jer nima im uopšte pravoj šerijetu koji govori o zabrnju ponašanja nevjednika. Židovi su poslaniji koji je Salomedini govorili ovaj čovjek ništa nije ostavio, a da nije odradio suprotno od nas. O Mohameda Isan govori. To je ponos. Nemoj se ne nemoj slijediti. Što kažemo u Teđvidu, Elif je slovo koje nema ličnosti. Ako je slovo prije tanko, elif je tanak. Ako je slovo prije njega krupno, elif je krupan. Nemoj biti elif. Budi slovo. Bez obzira da bio ti tanko slovo ili, ili, ili onaj, krupno slovo. Ono budi slovo, nemoj biti elif. Poslanika sam kaže muslimanima, kaže, u jednom oporoci kaže, la tekun imma. Imma je insan, ona elif. Nema ličosti. Gleda šta društvo kaže, on to rati. To vam posljednik sam zabranio. Uvijek malo, imaš svoj ponost, svoju ličnost. Opet kažem, mi sam ne je da čovjek se priušli nešto od ovog donjalka, ali treba da, da, da to bude znači, po nekim potrebama, u isto da ne bude radi foliranja, oponašanja i tako dalje. Mi čak vidimo, draga moja, vraću, da neki ljudi i badete rade radi foliranja. Ovo gledamo sada o, o, o Mubahatima, dozvoljenim stvarima u Islama. Neki ljudi rade i badete foliranja. Neki dozvoljene je stvari koji su preporučniš šarijetom. Više ženstvo. To je danas postao trend. Danas sam ja, muškačina, a k' sve oženim, to je glavni cilj. Više nego što treba je druga žena, bitno je da ja tam čaršijom kad se ja oženim drugom ženom. I da me da je ja vidi, da pokaže prstom da ja imam dvije žene, to je moj cilj. Ja sam sve postig u time. Nogoga naša braća nema uslova za prvu ženu. On stalno zikri od drugo ženi. Da zikri toliko, Allaho bi obmjena zakir, ina Allah je kafiran, ono zakirat. Od onih koja Allah puno spominjao ili Allah puno spominjao žene. A ne ste ti god stedneš, Nema mogućnosti na prvu da izdržava kako treba, da je priušti jedan život lijep, nego štedi na, na, na svem živom i mrtvom, i na kraju stalno priča ono, jer kad uradiš već nešto, pusti to. A ne, kak si? Ja kak se zoveš? Muhammed, mandijan znaš. Šta. To je to je žalostno. Znači neki verski propise ljudi radi, radi foliranja. a da ne govorimo ovim mubahatim aldunjalku koji onaj, koji ljudi rade. Zato uvijek imaješ svoju ličnost. Nemaoj dozvol da se isto piše. Da budeš prikolca, budi kamion. Ti vodi kolo. Prikolca nema mišljenja jer kabina skena ona sangamite to više bude ti taj koji vodi onaj kolo razmisli glavom svojom ne možeš lieti ljude ne možeš treb dozvoliti da zato do što većina ljudi nešto radi da ti to radiš. nam Allah kaže kaže u sura am 116. ayetun kaže wa in tuti'a akthara man fil ard yudilluka an sabilillah kada bisledi većinu ljudi na zemlji oni bi te od Allahov puta odveli tako da čovjek treba da traži istinu i ovde puno sam s onim što ima da bude ponosno što je musliman, da bude ponosno što je Allahov rob, da samo znate ono što ne znate. Od situacija koje se nama, kao dajama, izlažu, od porodičnih problema, materialnih problema, kamata i ostali stvari koje vjernik nikada ne ulazi u njih, čovjek samo na tom da zahvali Allahu ne mogu zahvaliti kažel života. Gdje čovjek nema ona izgubio ona kocki i, i familj, i žemlu, i djecu, i sve ili izgubio kamate tako isto. Zato kažem, mi nekad ne znamo cijente ono što imamo. I omalovažavamo to. Danas mi jedan čovjek kaže, onaj, neka Britanka prijimla Islam, i kaže, onaj, čitav on članak od njega, kaže, vi ću Hanna kada se kako treba. Danas je čudno, jedan se poklila kako treba. Kaže, naše žene, muslimanke, neće se poklila kako treba. A ona kaže, uvjeri si rodila. A ova kaže, kada je prihvatila vjeru, prihvatila vjeru kako treba. Tokovi kod nas onaj, uvijek traže način da, da sebi nešto lakša i da... Taj, ti trendovi. Zašto hijab nije šarietski? U trendova. Samo trend je u pitanju. Ona ne može da se sa šarietskim hijabom bude u trendu u društvu. Znači treba da otkrije vrat, da otkrije uši, da pokaže mindjuše, da, da hoda, da se naprofemiše. Znači sve te šartova hijaba koji su u šarietskom hijabu, ona ne može da primijeni ako bude... Onaj, prava vjera. Kori je bio koj je Ali trendovi su bitniji nekada za zadovoljstvo ljudi od zadovoljstva Allaha. Gospodara ljudi. Treba vidjeti da zadovolji Allah. A ljudi danas su to zadovoljstvo tani